Čemu taj pogled, čemu taj stav Zar je koža toliko desna da Boži dan Samo bez, bez, gaz, gaz, mrak, mrak Kakav si to čovek kada ujeo bi psa Čemu taj pogled, čemu taj stav Zar je koža toliko desna da je Boži dan Samo bez, bez, gaz, gaz, mrak, mrak Kakav si to čovek kada ujeo bi psa? Što si besan brat, što nisi trezan brat žena i čerka brat, a ti birađe rađe da izmuzeš neke sitne pare jaz da nisam neki gangster, ali ipak samo odavde svako ima drugare, neko poznanike stare niko ne voli kacave, džabe, džave, njuške, plave ne prejudiciram, niti provociram na ovom svijetu samo nam je ljubav potrebna to je leno spevo, Baja ga je prepevo na srpski sve lepo, prouči svaki deo budi se tom pesmom, uspavaj se njenim tekstom postaćeš nešto više nego bit vedno bedno, koje misli da je jer je dano neko stomak napunio eto kada mu je lego s kevom šest milijardi takvih je na svetu celom zato je sve veći geto sluđen Davidom getom ako hoćeš poštovanje moraš prvo da ga daješ svako me kovalje svakog dana ako bi da traješ a ako si jajera ti api me za jaje samo pazi prste brate me da ne da da se krade čemu taj pogled, čemu taj stav zar je koža toliko tepna da je cijel boži dan samo bez bez gaz gaz mrak mrak kakav si to čovek uljeo bi psa čemu taj pogled, čemu taj stav zar je koža toliko desna da je Boži dan samo bez, bez, gaz, gaz, mrak, mrak kakav si to čovjek kada uljeo bi psa imam samo jedan život i za njega ću da poginem a neka ga zaobiđe ko ne voli životinjer nema ljudske kazne i nema terobije koje su strašne kad za dobro svojih boriš se ovdje otkad rodiš se, prosekte teroriše a to nije razlog da i ti budeš čudovište da dete ti sramoti se kad ime ti se spominje pošto su stare kodekse, sebe prvo go pominjem jer prošle su godine, ostavile ožirke komplekse pobije, momente da iskontroliše što ne bi se ponovile, sve strašne stvari pogrešne kad ego gledam preko reda, da se probije do kraja padaš, lomiš se o glavu, ti se obije ne vredi da se jadaš, ni da kriviš komšije ustani sa odeće prljavi da obrišeš i pozdrav je kreći meti svoje dvorište čemu taj pogled, čemu taj stab, zar je koža toliko tesna da je cijel boži dan samo bez bez gas gaz mrak mrak, kakav si to čovek kada ujeo bi psa čemu taj pogled, čemu te stab, zar je koža toliko tesna da je cijel boži dan samo bez bez gas, gaz mrak mrak, kakav si to čovek kada ujeo bi psa